Коли в людини немає таланту, то кажуть, людина не талановита, а не безталанна, як часом помилково пишуть і мовлять. Безталанний – це нещасний, знедолений, а ти, моя Україна, безталанно вдово, Шевченко, мої безталанні діти, Староженко. Танець і танок. Багатьом здається, що слова танок і танець означають одне й те ж. Тому й читаємо раз у раз на афішах виступає ансамбль пісні танку. Але це не так. Слово танок означає різновид танцю. Воно відповідає російському хоровод. У місті Немирові. «Дівок танок ходить, молодая бундарівна всіх передом водить» – українські пісні Максимовича. «Струнки високі дерева снуються перед очима, неначе водять який чарівний танок» – Леся Українка. «Танець» – це ритмічні рухи під музику або спів. «Добре, добре, ну, до танців, до танців, кобзарю» – Шевченко. А в залі розвернулися танці на всі боки, поміст ходором ходить. Панас мирний. У розстрочку чи на виплат. У крамницях часто читаємо таке оповіщення. У нас ви можете купити готовий одяг у розстрочку. Або інколи ще й так – товар продається з розстроченням. Обидва ці вислови у розстрочку і з розстроченням – не українські і не російські. А належать до тої мовної сумішки, що зветься в народі суржиком. В українській мові є дієслово «строчити» з похідним від нього іменником строчення. Хазяїн шиє, якусь полу від кожуха строчить, Марко Вовчок. Є слова, що позначають протилежну до них дію. Розстрочувати, розстрочування, але вони стосуються кревецтва, а не умов сплати під час купівлі. Відповідно до російського вислову «вразстрочку» є в українській мові давній вислів на виплат. «Дурно не треба, можна на виплат», – Коцюбинський. Отже, в оповіщеннях крамниць треба було написати «Купити готовий одяг – на виплат, продається – на виплат». Фарба, барва, краска Щодо слів «фарба» і «барва» Помиляються часом навіть деякі письменники, неправильно вживаючи їх. Рожеві вуста, на яких грає стільки фарби і сонця, співчутливо питають «Обличчя пофарбовані полум'ям під гарячу мідь?» У цих фразах слова «фарба» і «пофарбовані» ніяк не підходять, бо тут мовиться не про косметичну речовину, якою фарбують жінки губи, або й обличчя, а про зорове враження, колір, що зветься українською мовою «барва». Край неба на сході весело рум'янився, мінився радісними барвами, Козаченко. Від цього слова походить відомий прикметник «барвистий». Хай молодість наша свята і крилата йде по барвистій землі Сасюра як і прислівник «барвисто», «рай земний», «едем барвисто-пишний куліш». Кольорова речовина, якою мастя чи фарбують або малюють, зветься «фарбою». Розрізняють фарбою за матеріалом, із якого виготовлено, та за призначенням олійні, акварельні, рослинні, друкарські, фарбарські, а також за кольором. Червона фарба або червінка чи червоне красило, біла або білило, біль, жовта або жовтило, жовтка.